3. Siss és Joyce így beszélgetett estig, miközben a két tájföldi halk hangon társalogva kiértékelt az expedíciót. Sissnek néha aggái támadtak, és azon tűnődött, vajon három közül valóban arra bízta a főszerepet, akinek a legtöbb esélye volt a sikerre, és nem befolyásoltatta -e magát forró esedezésétől.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 Rákötözték a tölteteket. A többi csomaga az összetekeltselt gyújtózsinórokat, a telepeket, az elektromos vezetéket és a robbantó készüléket tartalmazta. A kényes alkatrészeket természetesen vízhatlan vászonba burkolták. Ami a gyújtószerkezeteket illette, Shears két készletet hozott belőlük, Az egyiket Joyce-ra bízta, a másikat magához vette.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 Hol a tenger fölé emelt, hol az aljára nyomott, az egyik partról a másikik hajtott, hol a mederfenekét súroltuk, hol a fák ágait. Amikor nagyjából megértettem a helyzetet, eltartott egy darabig, mert fuldokoltam. Minnyájúnak megparancsoltam, hogy kapaszkodjanak a tenger és semmi áron el ne engedjék, másra ne is gondoljanak. Ennél többet nem tehetünk, de csoda, hogy senki sem törte be a fejét. Igazán kitűnő étvágygerjesztő volt. Éppen ez kellett nekünk, hogy teljes hidegvérrel készülhessünk fel a komoly dzsobra. Olyan hullámok zúdultak ránk, mintha viharos tengerelettünk lettünk volna. Ányink kínzott. És az akadályokat egyszerűen nem lehetett elkerülni. Néha azt sem tudtuk, értjesz, Warden, hogy, hogy merre megyünk. Különösnek tartja, amikor a folyó összeszorul, és a dzsungel bezárul maga fölött.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 Láttam, hogy a tengeraltjáró járó kiszökik a vízből, a levegőbe úrik, mint valami lazac, amelyik fölfele halad a gyorsfajású patakban. Igen, pontosan úgy, ő pedig rajta fekszik és teljes erejéből kapaszkodik a bambusz rudakba. Nem engedte el őket. Később újra összekötöztük a rudakat, már hogy bírtuk. Ne felejts el, hogy abban a helyzetben a gyújtó szerkezetek közvetlenül érintkeztek a plastikkal.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 Amelyek a felszerelést a tutajhoz erősítették. A benszülöttek készítette durva köteleket, szúros bolyok borították. Gyerekségnek látszik Vorden, de abban az állapotban, amiben voltunk, s ráadásul a vízben zajtalanul kellett dolgozni. Nézze meg a kezemet! Gyógyszé ugyanilyen. Újra lenézett a völgybe.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 A part lejtője meredeken zuhant alá, csak növényzet egészen a víz széléigért. A vezetéket elrejtették a cserjék közt, és vagy tíz méterre benyomultak a dzsungelbe. Joyce felállította a telepet és a robbantókészüléket. Ott a örhenyes fa mögött, amelynek az ágai a vízbelógnak, most már biztos vagyok benne, mondta újra Shears.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 Közeledett a hajna. Adja Isten, hogy fel ne fedezzék. Nála van a tőre, mondta Warden. Minden rendben lesz. Esteledik. A kvájfolyó völgye már is sötét. Nem valószínű, hogy valami közbe jöjjön. Mindig közbejön valami, amire nem számítunk, vordon. Ezt maga ugyanolyan jól tudja, mint én.